Amen. Idag ska vi ta en resa. Resa genom tiden, genom några milstolpar. Men före vi går in till ordet idag, låt oss böja våra hjärtan till bön. Herre, vi är här för att möta dig. Vi är här för att öppna våra hjärtan för att ta mot dig. Så som det behagar till dig att komma till oss just i den här stunden. Jag är tacksam här att vi får vi får söka upp dig. Vi får bulta vid ditt dörr. Och vi får faktiskt fråga. Fråga att du ska hjälpa oss. Och du till och med vill att vi ska komma till dig. Oss, komma till dig. Och dela vårt liv med dig. Herre, tack för den här stunden. Tack att vi får höra alla dessa vittnesbörd. Hur du är levande Gud bland oss. Och hur du verkar i våra liv. Våra familjes liv. Och hur ditt område, den får bara växa. Och få mera mark. Och flera av flera får hoppet. Hoppet, kärleken, glädjen tro runt att det finns en ny dag det finns någonting nytt för i morgondagen amen Och jag välkomnar också er som lyssnar via internet att lyssna dagens undervisning Lördagskväll med Gud vi har valt att komma hit ikväll för att söka upp Herrens ansikte. Du offrar någonting, ditt tid, så att du inte använder det för ditt eget nöje. Istället du kommer hit för att söka upp honom genom Jesus blev du skapt. Han som är din skapare. Och det är en investering i all evighet. I måndags vi börjar här med undervisningen om anbilden och vad det innebär för någonting egentligen. Och det här är nu en resa genom några milstolpar. Några avgörande berättelser i Bibeln vilka belyser för oss vägen, sanningen och livet. Hur många av er vill komma till en ny dag. Det är en ny dag var Herren är tydligt, klart närvarande. Och han får vägvisa. Han vill hjälpa till, uppmuntra dig. Han får ge en seger in i ditt liv. Vilken förvandla och ändra ditt liv från idag. Så att du kommer till en högre nivå i ditt liv. Det är en djupare närhet med ditt skapare. Hur många av er vill komma dit? Jag vill definitivt komma dit. Det är så otroligt underbart. Det är så underbart. Att leva med Herren. Det är så underbart att få höra. Hur han hjälper till. Olika människor i olika situationer. Och förvandla situationerna. Vi förstår ju inte alltid hur det går till. Men det gör ingenting. Men i Idag. Vi tar en resa. Allt börjar ju där. Att Gud har skapat oss. Och han sa till slut. Allt vad han såg. Han tittar runt. Och det var gott. Det var shalom. Men sen hände det någonting. Sen hände det någonting. Det kom en listig röst. Frästaren. Och den här a det var Gud hade skapat. Det kom en splittring in. Och vi lever med konsekvenserna idag. Men vi tittar den här vägen. Vad är den här splittringen som kom in? Guds avbild. Vi är skapade i hans avbild. Och vad säger Gud att han är? Jag är. Och i måndags vi gick igenom det här. Om du vill lära mer av de här sakerna så kom på måndagar. Då har vi tid att gå in i undervisningen. Men just den här bilden. Så han säger att jag är. Så det vad Gud säger och det vad han gör. Det är en och samma sak. Och det som hände här är nu. Att Gud hade sagt att gå inte och ät där. För då dör du från detta. Och det kom en splittring helt enkelt i det här avbildet. Då kom det skuld och skam. Först var Adam och Eva nakna och de blygades inte. Det var helt naturligt att vara öppen för varandra. Utan att behöva gömma sig. Sina tankar och känslor. Man kunde öppet prata med varandra. Som Gud pratade med Adam. Men den stunden när begäret hade kommit in. Begäret att nej jag vill ha ännu mera. Och jag kunde inte stanna på den där platsen var Gud hade sagt att här är det helig mark. Här är det frid och fröjd. Här är det vila i ditt själ. Och jag ville ha lite mera. Begäret alltså hade kommit in. Och gensvaret, det den här reaktionen från människans sida som det är fortfarande idag blev tyvärr det att man började visa med fingern varandra nej men det var den där kvinnan som gav till mig att äta nej men nej, Gud det var den där ormen som förförde mig istället vi bara ta och acceptera. förlåt Herre jag har kommit till korta jag har inte kunnit hålla mitt ord jag har inte klarat att leva efter den vägvisningen du har gett till mig Ja. Jag har liksom snubblat här. Jag är på knäna och jag behöver ditt hjälp, ditt hjälpande hand för att komma upp. Det var begäret alltså vad det gjorde. Vår reaktion var det att vi började skylla på varandra. Och konsekvensen var ju det. Och det här är det första mil, milstolpen vad vi tänker här nu. Det är det att vi blev otvisad från den underbara närvaron med våran skapare, våran Gud i himlen. Faren i himmelen. Där var allt var gott. Där var det var, fanns en vila. Därifrån fick vi gå ut för den stunden och vakterna står där en idag för att vi ska inte ta igen vägar Den nästa milstolpe vad vi ska titta är, är och ni förstår strax väldigt tydligt och klart vad och varför det hela hände. Och låt oss läsa lite. Läsa lite. Där vid Babelstornet. Det är ju så att där började tyvärr den stunden att skiljemor mellan människorna uppstod. Det kom en splittring in. Och här inne, vad är det som hände? Första Mosebok 11:3. 3. Nu ska vi slå tegel och bränna det, sa det till varandra. De använde tegel för, som byggsten och som murbruk använde de bäck. Och de sa, låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp i himlen, Ända upp i himlen. Vart, vårt namn blir känd. Vi ska göra ett namn för oss själva. Och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Gud hade nämligen sagt att ni ska dela er och gå och bosätta hela jorden. Och gå lite hit och dit. Men de, nej vi gör som vi förstår. Vi gör som vi vill. I egen förstånd. I egen sinne vilja. Då steg Herren ner för att se staden och tonet som människorna byggde. Herren sa, det är enda folk och har alla samma språk. Det är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem. Vad de är föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk. Så att den ena inte förstår vad den andra säger. Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga staden. Alltså, här, egensinnigheten, egen kärlek för oss själva hade gjort att människan, det här, det blev en ännu värre splittring i bilden. Vi kunde inte förstå varandra. Och ändå blev resultatet som Gud hade sagt. Alla skickades till olika delar av världen. Och när det här resultatet hade kommit in i världen. Vad vi lever konsekvenserna i just nu. Så behövdes det en läkare. En som kunde reparera det hela. Hela skadan. Alla dessa bitar. Och kom ihåg nu att det här hela har att, göra att Hur ska vi ta emot Guds närvaro? För att kunna ta emot Guds närvaro måste vi erkänna och se ordentligt. Varför och vad som har hänt i mänskligheten och i mitt liv. För att förstå hur läkaren sedan kommer och reparera det hela. Och det första var ju begäret. Reaktionen för det att vi bara börjar skylla på varandra istället. Att vi faktiskt erkänner, ångrar och, vän, och gör en omvändelse i livet. Och här, nu, vi kommer. in i den här poängen. Att läkaren kommer. Och han vill faktiskt ge oss nytt liv nya möjligheter. Trots alla våra rebelliska, ensinniga, stelnackade försök. Han ger förl förlåtelse för oss. Förlåtelse. Och det finns ingenting i den här världen vad han inte har förlåtit. Men det spännande här kommer alldeles strax. Och nu, för att... Vi ska ha fokus, alltså när du siktar på någonting. Är det lika väl sikta skarpt och tydligt på rätt mål? Och det sista frontlinje, det sista strid, vad det gäller om idag är att vi ska förstå med Herrens synvinkel det här livet på den här jorden. För det här gäller inte bara individer. Det gäller hela jorden. Allt det här har hänt för hela jorden. Den förvirringen håller på och förvirrar folk fortfarande. Vi förstår inte varandra. Och alla tror att vi är bättre än de andra. Oberoende var i världen du går. Även i kyrkorna. Alla påstår att nej, men på vårt sätt när det händer så är det på rätt sätt. Förstår ni nu att det vad jag vill lyfta upp här idag är Någonting som gör en total slutlig ändring och förvandling i vårt liv. Så att vi kan ha, verkligen kan ha. Inte bara ropa och tro att vi ska få en väckelse. Och sen finns det inga konsekvenser i vårt liv för det. För när väl Herrens närvaro och hans eld kommer. Så kommer det att bära med sig en hel del i ditt liv. Alltså du måste bestämma dig. Vill du ta det mot? Vill du ta Herrens närvaro och hans eld mot? Är du färdig? Är du förberedd för detta? Är du verkligen verkligen förberedd? Tänk på saken. Och då, andra brevet 10. Andra Korintia brevet 10, 36. Och Paulus är här inne i Korint och han behöver lite ta i för att det ska bli en förvandling och ändring här. Och kom ihåg nu, det var vi påpekar här, det, det har att göra med det sista frontlinjen. Det är det sista strid som pågår för att vi faktiskt ska ha en riktigt, riktigt välsignad, riktigt segerrikt och riktigt förvånad liv genom Herrens härlighet. Här, just här bland oss. Och vad står här? Vad står det här? Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. De vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan att få kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader. Och allt som trots reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Gör du idag varje tanke till en lydig fånge hos Kristus? Med vilka vapen och mot vad strider du idag? Det vad vi måste förstå är att vi har en arv. Och det arvet, hade de milstolparna. I Eden, i Edens lystgård och vid Babelstornet har lämnat ett spår i mänskligheten. Och vi tror fortfarande som kristna att vi kan komma till Herren som vi vill. Men våra tankebyggnader vill han, han, våran skapare, han vill omprogrammera dem. För hans likhet. Det var det. Avbild som har splittrad. Vi pratar ett men vi gör annat. Men Gud säger någonting och han gör det samma. Bibeln är vår etiksamling. Och så som vi lever detta etiksamling till verklighet. Dessa rådgivning, rådgivningar till verklighet. sådan är vår moral. Och så mycket splittring finns det fortfarande i vårt liv. Hur mycket det finns, distans, alltså det här distans med Gud. Hur mycket det finns om vi lever och underordnar Gud, vi får kraften att leva livet utan synd. Det är möjligt idag. Vi gör misstag. Men hur är det möjligt att vi lever utan synd? genom heligandens kraft vi är lika snabba som David att ångra och inte tillåta det där begäret det där som försöker dra oss ifrån Gud gå in i synd det är en handling och speciellt om den där handlingen fortsätter i ditt liv fallenheten så blir det döden som konsekvens. Och det är ju andlig död i början, till att börja med. Men här, nu, vart vi kommer in, är att Gud vill att vi är uppmärksamma, att vi ska inte lita på vårt eget förstånd, fast vi ska ha vår förtröstan i Herren, som det är i ordspråket 3.5 säger. Och det här är faktiskt. Vi sjunger om det. Vi hör vittnesbörd om det. Hur Gud i verkligheten förvandlar våra liv. Att vi ska inte lita på vårt eget kraft. Att göra och ordna upp våra liv. För vi ska gå med allt till Gud. För att han vill att du ska gå med allt till Gud. Och han hjälper att den här splittringen helas. Och enheten kommer in. Nu är det så att sägen den kommer i Bibeln in i vårt liv på ett visst sätt. Det kommer på ett sätt att vi börjar ta trons steg. När du börjar ta ett steg, Gud kommer in i ditt liv och ger kraften till dig att övervinna den verkligheten, det problemet, den prövningen, vad du lever. Kristiblod påbörjade en process. Det kom en läkare in som påbörjade en process. Ge en kraft. När han blev förhärligad i himmelen kom en ny hjälpare. Det var möjligt på grund av Jesu offerblod. Lammets offerblod. Och den här kraften ger konkret en möjlighet i vårt liv. När, när. Det nya livet börjar växa. När syndens makt får vika. Andens kraft kommer in. Och hur är det nu sen? I fränsningsstunden. Det föds nytt liv i oss. Det är Jesu liv som tar platsen innest inne i oss. I den stunden. Men hur den växer. Eller tar Mark när mark i ditt liv är beroende hur pass mycket du vårdar. Som nyfött barn vi får mat. Modersmjölk. Men så småningom Herren vill att vi ska lära att äta själv. Tugga själv. Svälja själv. Äta mera varierande måltider. Och han vill att vi Tillbe honom i ande och i sanning. Så våra måltider det består av två delar. Det är bönen. Om vi inte ber så andas vi inte andligen. Om vi inte vårdar vårt böneliv. Den här gemenskapen med Gud. Så finns det inte luft att andas. Och det andra var ju. Att vi ska tillbe honom i ande och sanning. Sanningen. Summan av ordet är sanningen. Om vi inte äter ordet. Tucka de där frön som finns där inne i ordet. Ta till oss alla löften. Vilket ger oss kraft. Och förvandlar oss till gudomlig natur. Så vad är det för ett gudomligt liv? Jesu liv. Det där lilla barnet. Vad vi bär inåt i oss. Den svälter. Den svälter, den mår inte bra. Den börjar ropa på olika sätt i vårt liv. Hej, jag är hungrig. Förstår du inte? Jag har inte fått mat idag. Jag kan inte andas. Sluta andas. Och sen undrar vi varför vi har olika prövningar. Olika, olika svårigheter i livet. De är rop. Stenarna ropar och kråtar. Det finns profetiska ord om stenarna som kråta Så att du kan titta närmare dig i Bibeln. Eller sen komma på måndagar så vi förklarar djupare de här sakerna. Om du inte förstår någonting. Skriv upp för dig själv. Och sen kom på måndagar. Vi har tid att förklara de här bitarna. Här kommer det nu kanske saker och bilder vilka inte direkt klara för någon. Men det gör ingenting. Ta helheten och förstå vad lagt framför oss. Men Herren vill genom att upprätta en altare. Jesus Kristus dog vid kolgade altare vid korset. Och där kom offerblodet in. Vilken öppnade för oss. Alltså han är vägen, sanningen och livet. Han fixade vägen. Vägen är färdig. Det är bara att låta honom visa var den vägen går. Och vi hade såna här milstolpar. Nu ser vi det här altaret. Och här är en milstolpe igen. Den milstolpe till dig, vi kan ge en säger, konkret seger i ditt liv. Så att det finns det här gång efter gång vittnesbörd, vi kan visa att vi har en levande Gud. För att vi har inte bara tagit mot Gud, fast vi har förstått hans vägvisning, och vi går vägen och ser att han förvandlar våra liv. Inne i bönen där. Från klockan fem när vi var i förbön för mötet och allt annat då vittnade jag lite och ni som var där närvarande ni hörde hur otroligt mycket Gud har gjort i mitt liv men det här altaret det här altaret vilken Gud upprättade för oss han gjorde det för att vi ska få säger men genom den sägen vad vi får i vårt liv blir han förhärligad. Hans förhärlighet uppenbaras här. Och det är det värsta vad fienden, själavfienden vet. Att han ska attackera oss. Bara, inte för våran skull kanske så mycket. Men för den skull. Att han inte kan vara större Gud än han fadern som är i himmelen. Han vill ta fortfarande hans plats men han vet att tiden är kort. Han har förlorat och blivit kastad ut. Nu. När vi är här vid altaret. Så altaret upprättades. För att vi ska få förlåtelse från synder. Från den skulden och skammen vad vi hade dragit till oss. Och för att återupprätta gemenskapen. Och här är nyckeln nu. Altaret. Det där. Altaret var Gud återupprättad. Och speciellt hur det i Jesus Kristus allt blir fullbordat vid det här altaret. Det är det här för gemenskapens skull. Relationen, det är grunden, fundamentet för det här altaret. Och då är den relationen mellan oss och Gud så otroligt nyckel. Därför det här lilla barnet, vi måste be och vi måste lära inte i egen förstånd fast kunskapen om Gud tankebyggnaderna ska falla de som strider varje tanke som strider mot och om kunskapen om Jesus Kristus om våran fader och här här nu kära människor när vi går till altaret så ska vi inte blodet ska ej offras tillsammans med det som är syra och här, vad är det som är syrad? Det är det gamla livet. Med bitterhet, oförlåtelse, själviskhet och egna motiv. Och hör här nu. De här principerna som kommer till oss. Vilka Jesus Kristus fullbordade. De öppnar vägen för oss. Om vi är lydiga framför Gud och agerar efter dem. Och då får vi höra. Före vi kommer till altaret ska vi göra upp saker och ting med våran nästa. Om det fortfarande finns oförlåtelse eller själviska motiv. Det där syra, vad vi ska inte offra tillsammans med blodet från det gamla. Det faktiskt hindrar Jesus att hjälpa oss och ge sägen för oss i vårt liv. Ge bönesvar i vårt liv. Så låt oss göra upp med våran nästa. Förlåt. Eller göra upp med Gud. För det första. Om det finns någonting själviskt. Här, själviskt fortfarande i vårt liv. Det var Helian, det har uppvisat. Det här är en nyckel. Och vad är det som vi får höra. När vi agerar åt det. Vi får löften från Gud. Andra mosebok 34. 24-26. Och bara några tankar jag lyfter upp här du ska driva undan folk för dig. Och odvika ditt område. Alltså, det sägen ger till dig större område. Större frid. Större hopp. Större kärlek. Det område från andlig perspektiv är framförallt att allt i detta splittrade avbild börja bli mer och mer gott. Mer och mer shalom. Hör du vad Gud säger för oss? Du får mer av Guds närvaro. Mer av sägen till dig själv. Du ska inte offra blodet av mitt slaktoffer. Tillsammans med något som är syrad Jesu natur. När prästen la handen på offerlammet. Undervisningen var att han blev ett med det där natur. Det offerlamet, Jesu Kristi natur, gudomliga natur blir ett med dig. När du går värdigt till den här till altaret. Och då är det att otukt, orenhet och girighet. Om vi är inte är färdiga, alltså vi går ju dit för att göra upp med synd, skuld och för att återupprätta, återupprätta gemenskapen med Gud. Men om vi fortfarande går dit. Och tänker att vi kan hålla något oränd. Att vi kan hålla otukt eller girighet i vårt liv. Vi vill ha för oss själva. Men vi förstår inte att det är mer välsignat att ge än att ta. Så kommer inte den här kraft från Jesu Kristi blod. Att vara samma som det kunde vara om vi var uppriktiga. Om vi hade en uppriktig ånger och omvändelse i den stunden när vi söker Herrens ansikte. Jag hoppas ni hittar det här röda trådet här. Och sen vers 26 säger jag, för oss. Det bästa av din marks förstningsfrukter ska du föra till Herrens, din Guds hus. De här principerna, de är fortfarande idag aktuella. Om vi håller för oss själva hela tiden så hindrar vi Herren för att agera och ge sägen i vårt liv. De här bitarna är nu, det är inte alla offer all offerdynamik vad vi går igenom här men vi går bara några bitar igenom för att ge exempel för dig att när du är lydig och följer den vägen den vägen som Jesus Kristus vid Golgata Kors förberedde vi kan ta oss genom vakterna tillbaka till det allra heligaste Äden, där var faderns närvaro är helt öppet för oss. Det är möjligt. Det är möjligt för var och en kristen idag. Bara vi låta anden göra förkrosselse till vår ande och vårt hjärta. Och är ödmjuka i dessa steg. Men, vi ska också komma med förstens det bästa av det. Det första vad du får från Herren ska du ge åter. Du ska ha glädjen att upptäcka när du ger så får du. Och den där enkan som gav de två mynt till templet. För att templet ska bli byggt. För att Herrens hus ska ha det som behövs. Jesus sa att hon har gett mera än alla de andra. Jag har att göra hur du ger med hjärtat. Med ditt altare. För att det altare. Det är du, ditt kropp som är andens tempel. Och idag det här samma hända För att det altaret där i templet. Det är ditt hjärta. Och så som du agerar med ditt hjärta. Med hela ditt hjärta. Med hela ditt förstånd. Och med hela ditt styrka. Så kommer också att dessa andliga vägvisningar, nycklar. Att öppna dörrar. Öppna möjligheter. Ge bönesvar i våra liv. Och vi kommer gång efter gång i dessa länder här. Och ropar efter välsignelse och helande och allt möjligt från Herren. Och vi hör ingenting. För att vi ber illa när vi ber enligt vårt eget lyst. Men om vi först söker Guds rike och hans härlighet så får vi alltid det andra. Om vi slutar att vara oroliga att vi ska få hela tiden någonting för oss själva. Så ska vi få så mycket mera. Om vi kommer och prövar faktiskt Gud. När vi ger vår förstningsfrukt. Våra tionden. Till Herrens hus. Så öppnar han fönstren efter hans löfte. Och det kommer så mycket att du kan inte ta emot. Men Herren vet vad du behöver mest. Han vet att känna dig bättre än du känner dig själv. Tänk. Vilken belöning bara att få vistas i hans närhet. Faderns närhet. När vi tar konkret och lyder dessa vägvisningar. Och prövar faktiskt Gud. En gång. En gång, där i slutet av 90-talet, Heligander pröva mig. Han visste att jag hade lyft upp allt vad jag hade på banken för att betala någonting. Och jag gick till en bönemöte i kapellet i Smörna. Det här är liksom inte någonting som jag säger att alla måste göra varje gång. Men den gången, den gången Heligander talade till mig och sa att jag allt. Och jag tar hand om dig. Och jag gjorde så. Utan att förstå. Hur, hur, hur ska imorgondagen lösa sig? Jag har inget svar för det. Jag har ingen lösning för det. Men det kom tio gånger tillbaka. Inte bara det löste. Men han byggde och visade vägen. Och förvandlade livet. Gång efter gång. När vi tar och vågar lyda de vägvisningarna. Som vi har hört här i vittnesbördet också idag. Så börjar det hända någonting i vårt liv. Det sista lilla bitet våga ändras. Våga, Det är en milstolpe, Det är en rädsla vad vi har. Och det har att göra med det här. Att det finns några. Det finns en löfte. Det finns en vision. Och det tröjar inte längre än det att du vågar ta ett trosteg. Du har kanske någonting vad du är rätt att förvandla eller ändra i ditt liv. Just i det här. Just i den här stunden. Och det finns vissa kännetecken. Det första är. Första nyckeln är. Att vad en du har där i ditt liv. Om du får en vägvisning från Guds ord eller helgande skicka någon med en hälsning eller du hör någon och upplever någon vägvisning gör det även om inte du förstår det. Nu, nyckeln nummer ett. Om du vill komma till en förvandlat liv där var faktiskt någonting nytt händer i ditt liv var du inte behöver bära gamla stenar längre fast att du är en ny dag det där nya ljuset Det stiger upp i ditt liv. Och det kommer en ny seger, Det kommer en ny vila. Det är gott. Det är mera gott. Det är mera shalom i ditt liv. Så det här är nummer ett. Det nummer två är det att ha inte fördömelse över dig själv. För det som har hänt igår. Den rösten är bara från fienden. Det var Gud har förlåtit, han har glömt bort. Och ha frid över den saken. Det som är förlåten är förlåten. Den som påminner oss någonting gammalt är fiendens röst. I vårt eget fördömelse över oss själva. Köttet alltså. Det kärliska livet. Tankebyggnaderna. Nej, men han kan kanske inte har förlåtit mig. Men om du litar på Gud och det löftet vad han har sagt så gör han också exakt som han har lovat. Och det löftet när du tar till dig, den är hjärtat och den slår rot. Så ger den kraft i ditt liv. Men allt det här det har ingen betydelse till dig vad jag berättar idag. Om du inte prövar vägen. Om du vågar ge hjärnet och gå faktiskt inne i ditt liv. Och göra det som sägs i ordet. Då kommer du att se förvandlat, ändrat liv. Och här nu. Den förvandlingen vad Gud vill göra i ditt liv. Det vad du kan se uppleva just idag. Det är inte först och främst för dig själv. Det är för att Gud ska bli förhärligad. Hans namn. Ska vara över alla andra namn. Och han ska få äran och lovsången över dig. Och andevarden är så rädd. Att människorna ska bli befriade, frälsta, helgade. Fyllda med ande och eld från himmelen. Men när du gör på det här sättet. Som det sägs här i Herrens ord. Ta dessa nycklar och leva ute efter dem. Så kan du ta emot elden från himmelen. Och det börjar förvandla ditt liv. Och vi slutar alldeles här. Vad är det? Den här förvandlingen, ändringen, vad Herren vill skapa i ditt liv. Vad är det som skapar? Du kanske upplever att det här är en prövning, det här är någonting vad jag vill inte ha i mitt liv. Men det kanske är Herren som skakar. Det kommer stormar, det kommer jordskalv. Det kommer eld och sen kommer Herrens närvaro. Ta emot hans närvaro. Men du får gå igenom en del saker. Vad skakar han i ditt liv? Ditt attityd, ditt vision, ditt dröm, tillbedjan, äktenskapet, familjen eller ditt tjänande. Det finns så många olika områden vad Herren skakar i vårt liv. För att vi ska förstå att han är Herren och han måste vara först. Våra prioriteringar ska vara hos honom först och sen när dessa har kommit till sitt plats. Så den där visionen och drömmen vad du har haft i ditt liv. När du har börjat att satsa på rätt sätt vid altaret och ta till dig instruktionerna. Så kommer kraften från Jesu Kristi offelamets blod och det börjar hjälpa dig. Den börjar förvandla. Den börjar ändra dig. Och du kommer till en ny verklighet. Till en ny dag. Med en ny seger, Med mera hopp, tro, glädje, kärlek från Herren. Men ta steg. Ta steg. Och du ska se vad som händer. Alltså. Avbilden blev splittrad. Vi fick en läkare. Han återupprätta en altare med vissa principer hur allt ska bli kraftigt verkande från himmelen i vårt liv han visar oss vägen hur vi kommer återigen till faderns närvaro hur det kan vara en förvandlad liv och inte för att det ska vara fokus i oss fast att Gud ska få äran härligheten och lovsången över hans skapelse. Och allt ska vara igen helat, enat. Kom ihåg, när pingsten kom så helades babelstornets förbannelse. Då kom språken och människorna började förstå vad budskapet var. Gud vill förena oss. Han vill hela och ta bort all splittring från detta som har hänt. I avbilden. Allt han vill radera. Och han vill ge till dig en säger. Förvandlad liv. Men lev. Gå den vägen. I den sanningen. Och upplev det livet. Och vårda det livet vad Jesus ger till dig. Amen. Tack Jesus Kristus att i den här stunden kan vi ta emot ditt närvaro. Herre, du har i ditt barham, barmhärtig kärlek kommit till oss. Och du vill hjälpa oss. Du vill visa till oss vägen hur vi kommer in i ditt närvaro. Till det allra heligaste. Herre, hjälp att vi tar besväret. Att söka ditt rike och ditt härlighet. Och upptäcka att när vi väl har gjort det så får vi allt det andra. Vi får förvandlat liv vi, vi får allt det, vad vi behövde för, i första plats. Du hade allt förberett för oss. Men i Jesus Kristus, i den här stunden jag ber att i detta rum, allt tvivel, all frågasättande mot dig herre, det får falla. För det är fiendens röst. Det är den som försöker ta och skjua det frö. Vad du vill plantera i vårt hjärtat. Du vill plantera i god mark. Du vill vårda det, vattna det och ge värme för det. Att det ska växa i vårt liv. Du vill visa till oss hur ska vi ta hand om det livet. Det gåva, det himmelska gåva vad du har gett i oss här. Så jag är tacksam Jesus, att allt, alla prövningar, allt vad vi har i vårt liv, det förvandlas till bästa. För att vi älskar dig Herre. Och Jesus Kristus, vi älskar dig. Även om i den här stunden, det finns mörkrets makt, vilka försöka, försöka förblinda oss. Försöka att vi ska inte förstå varandra. Men du har kommit i ditt ande, och i ditt ande, du förenar oss. Så att vi återigen blir ett. Vi förstår varandra. För att du är närvarande. Och ditt ande inte ger upp. Även om vi är stolta fortfarande. Även om vi tror att vi fixar det här själv fortfarande. Men du aldrig ger upp. För att du orkar att vänta oss. Att vi ska komma till den punkten. Till den punkten att vi faller på knän. Och erkänna att vi har svaret endast hos dig Herre. Du himmelska Fader. Och endast du. Du kan åt igen. Lyfta oss upp. Med den hjälpande handen. Du har skickat till oss. I heligande. vår nya hjälpare. Han som förhärligar dig Fader. Och dig sonen, Jesus Kristus. Vi är tacksamma för den här stunden. Och vi är tacksamma att du förvandlar och ändrar här bland oss. Och vi är tacksamma att du vägleder oss in till djupare och djupare bön. Djupare och djupare närvaro hos dig. Och där har vi livets källa. Där har vi allt vad vi behöver. För varje dag, för varje stund. Amen. Nu kanske vi får lite lov som för.